Для вельможних панів та пані управитель маслоплава знайшов покої у замковому кам'янці, а для їхнього супроводу – місця у коренях варти. Решта гостей мала вибирати між сінником у підвалі чи місцем під західним муром, де дозволялося поставити шатро. Небагатий ташний намет, якого Дунк придбав у камінному септі, названня шатра не зазіхав, але справно ховав від дощу та сонця. Деякі сусіди ще не спали, шовкові стіни їхніх шатрів різнобарвно світилися, мов ліхтарики, уночі. З блакитного шатра, розмальованого соняшниками, долітав сміх, а зі смугастого біло-лілового – з того кохання. Яйк поставив їхнього трохи осторонь. Майстери кокони й паслися неподалік. Дункова зброя та обладунок були ошатно складені коло муру. Вповзши до намету, Дунк знайшов свого зброєносця коло свічки. Яйк сидів зі схрещеними ногами, витріщався у книжку і блищав лисою головою. «Читатимеш книжки при свічках осліпнеш?» Читання залишалося для Дунка таємницею, хоча малий намагався його вчити. «Але ж без свічки слів не розібрати, пане!» «Хочеш лящав вухо? Що це за книжка?» Дунк побачив на сторінці яскраві барви, маленькі щити посеред літер. Гербовниця, пане. Шукаєш скрипаля – не знайдеш. Про заплотних лицарів у гербовницях не пишуть. Тільки про князів, зацних панів та славетних звитяжців. А я не його шукав. Так, бачив кілька значків у дворі. Приїхав князь-розставець, пане. На щиті в нього три бліді жіночі голови, на хвилях зелених та білих. Господар на сестрах справді? Трьома сестрами звалися Острови на затоці кусень. Дун чув, як Септон проповідував, що ті острови є вертепом гріха та спокуси. Казали, що гіршого кубла перемитників немає на усьому Вестеросі. Далеко ж від дому заїхав, мабуть, родич молодій дружині маслоплава. Ні, зовсім не родич, пане. То приїхав попоїсти. «На трьох сестрах їдять саму рибу, чи не так? А риба добряче не бридає. До речі, ти добре попоїв? Я приніс тобі пів каплуна і трохи сиру». Думк заходився вигрібати харчі з кишені кириї. «Нам подавали реберця, пане. Яйк навіть не вийняв носа з книжки. Пан розставець бився за чорного дракона, пане». «Як і старий, пан Євтух, Може, не такий той дракон був і поганий, га?» — Може, пане, — відповів Яйк, — але я бачив драконяче яйце, — думк завбачливо долучив принесені харчі до їхніх сухарів та солонини. — Воно червоне, майже цілком, а в пана Кровокрука є драконяче яйце? Яйк опустив книжку. — Звідки ля? він підлого роду. Він байстрюк, але роду чесного. Так, пан Кровокрук народився не з того боку ковдри, як то кажуть люди, але батьків мав найвельможніших. Дунг зібрався був розповісти Яйкові про почути, коли помітив його обличчя. «Що в тебе з губою?» «Побився, пане». «Ану, дай подивлюся». «Та нічого, тільки трохи кровило. Я змастив вином». «З ким ти бився?» «З іншими зброєносцями. Вони казали...» дуже що вони казали. Що я тобі казав?» «Припнути язика і не спричиняти клопоту». Малий торкнувся розбитої губи. «Але вони назвали мого батька братовбивцею». Він справді братовбивця, хлопче, хай і незумисний. Дунк сто разів казав Яйкові не брати подібні слова до уваги. Ти ж знаєш правду, цього досить. Вони чули одне й те саме усюди у корчмах і поганючих шинках, навколо табірних вогнищ у лісі та степу. Уся держава знала, як принц Маякар булавою розтрощив голову байлорові з писоламу на Єсенбродській луці, балачки про лихий намір були неминучі. Ну, то й назвали, бо не знали, що принц має кар твій батько, інакше б мовчали. Очі мовчали б, а за спиною потякали б до схочу. То що ти сказав тим зброєносцям замість припнути язика? Я їх зіщулився. Що принц Байлор загинув випадково, і що принц Майкар любив свого брата. А тоді зброєносець пана Аддама пожартував, що принц залюбив брата аж до смерті. А зброєносець пана Малора, що й іншого брата Аереса залюбить так само. Отоді я його й тріснув, добряче тріснув. От би тебе добряче тріснути, щоб на додачу до губи ще й вухо напухло. Твій батько саме так би й вчинив, якби був тут. Гадаєш, принцу має кару, потрібен такий захисник його честі? Що він казав тобі, коли відсилав зі мною? Вірно служити вам, зброєносцем, не уникати ніякої праці, терпіти всякі негаразди. А ще? Коритися законам короля, правилам лицарства і вашим наказам. А ще? Голити або фарбувати волосся, неохоче продовжив малий, нікому не казати свого імені. Дунк кивнув. «Скільки ж вина випив той хлопець?» «Він пив ячмінне пиво». «Бачиш, то ячмінне пиво базікало, а не він. Слова то вітер, яйку. Хай летять собі мимо». Деякі слова то вітер, а деякі – зрада. «Що не кажи, а хлопець умів стояти на своєму? Це зрадницький турнір, пане». «Хіба тут самі зрадники?» – Дунк заперечливо хитнув головою. «Та якщо навіть і так їхня зрада сталася дуже давно?» Чорний дракон мертвий, а ті, хто йому служив, повтікали або отримали прощення. Та й неправда це. Он, сини князя Маслоплава, билися за обидві сторони. Ну то він напівзрадник, пане. Радше був ним 16 років тому. Легковажна думкова зухвалість, викликана вином, розвіялася. Тепер він почувався роздратованим і майже тверезим. Розпорядником забави є управитель пана Маслоплава на імені Зветух. Знайди його та запиши мене. Стій, ні, справжнє ім'я казати не треба. У такому великому та шляхетному товаристві хтось легко міг пригадати пана Дункана Високого з Єсенбродської Луки. Запиши мене як лицаря Шибениці. Простий люд полюбляв, коли на турнірі з'являвся таємничий лицар. Яйкобережно торкнувся пальцем розпухлої губи. Перепрошую, пане, як лицаря Шибениці? За малюнком на щиті. «Гаразд, але ж роби, що кажуть. Ти вже досить начитався для цієї ночі». І Дунк загасив свічку, прищепнувши її великим та вказівним пальцями.